Magyarul? Uh, Mondom magyarul. Csak annyi van egészíteném ki, hogy hogy milyen csatornákon keresztül fogok ezt az emberek érezni. Hát, hogyha az előbb már így feldicsértem az imf akkor most egy kicsikét szidom is. E, ugye a kondíciók közül az egyik kis apró betűs, hogy az inflációt alacsonyan kell, mik pedig 3% körül tartani. Ezt többféle úton módon lehet elérni, többek között úgy, hogy, hogy szöveg szerint benne van a, a, ebben a megállapodásban, hogy, hogy a nemzeti bank és a kormány fel fog lépni, hogy a szociális partnerek a bér alakú során a bérköveteléseiket tartsák alacsonyan. Tehát az infláció visszafogásának az egyik eszköze, és az IMF hitel feltételének kielégítésének az egyik eszköze az, hogy a bérek növekedését vissza kell fogni, már csak azért is, hogy a hitelhez hozzájussunk. túl azon a mechanizmuson, hogy itt nyilván a gazdaság recesszióba kerül, és ezért csökkennek a pérek, hogy megy a munkanélküliség, ezen felül az infláció alacsony tartásának a követelménye miatt, vagy csökkentésnek a követelménye miatt is egy, egy plusz nyomás nehezedik majd, vagy egy plusz nyomás kerül majd a bérekre, hogy hogy Legalábbis tenő jön olyan, mint van a reáldő színvonal, vagy lehet, hogy csökken.